DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuuleja. Mina olen Peetri Võsu ja Eetris on IISRAELI MINUTID. Möödunud nädalal teatas uudiste portaal United with Israel esimese supermarketi taas avamisest erotis kaasa lähedal. Väikeline elanikud on hakkanud pärast viie kuulist sisepagulus elamist koju tagasi tulema. Nii kodud kui ka ühiskondlikud hooned vajavad taastamist pärast totaalset hävitustööd, mida terroristid tegid sõja alguses möödunud aasta 7. oktoobril. Sterot on umbes 30 000 elanikuga väike linna läheduses. See on paarikümne kibutsi ja mõne asula kõrvale ainsaks linnaks, mis otselt piirneb kaasaga. Sõja esimesel hommikul vallutasid terroristid roti politsei jaoskonna. Võitlus kestis läbi kogu päeva ja öö. Järgmiseks hoomikuks oli jaoskond taas iisrali kontrolli all. Oma elu kaotas 18 politseiniku. Lisaks neile hukust linnas 50 siviilelaniku. Kuna linn oli lisaks terroristide sissetungile ka intensiivse rakettitule al, evakueeriti selle elanikud turvalisemates paikadesse, enamasti heilatisse ja surnumere äärde. Nüüd viis kuud pärast sõja algust andsid Iisrali armeijoid kaasaõmbruse elanikele loa oma kodudesse naasta. Esimese taasavatud toidupoe omanik Prosper Perets rääkis, et tal on hea meel tagasi olla oma pereettevõttes, mis on sellest paigas juba pikka ajalooga. Poe asutajaks oli tema isa David Perets 1950. aastal. Tema tuli isali pärast riigi taasrajamist Marokkust. Täna on kauplus tööle ka omaniku poeg Tudu Perets. Kokku evakueeriti kaasa ümbrusest üle 100 000 elaniku, kellest osa on juba tagasi või kohe kohe tulemas. Sterotis on uksi taas avamas ka koolit, kus ametnik andmetel on esialgu õpingud jätkamas 55-60% seal õppinud õpilastest. Kuigi sõda kaasas veel kestab, peetakse elanike kodudesse naasmist juba turvaliseks. Terroristid on viimastel nädalatel aegajalt üksikud rakette välja tulistanud, kuid need on raketid ja süsteem suutnud kahjuks teha. Osa Osaväljastatud rakettidest on saatunud ühermaale, pole kaasas kaugemale lennanud. Ühe rohkem kaasa aladest läheb Iisrali kontrolli alla, mis muudab ümbruse veelki turvalisemaks. Seoses sõjaga kaasas on seal esmatarbekaupade kätte kättesaadavus halvenenud. Ka toidu ja muu eluks vajaliku jaotamine ei ole alati hästi õnnestunud, Seda eriti seoses kaasat valitseva organisatsiooni Hamas tavaga esmalt kõigest parim endale võtta ja kui midagi üle jääb, siis seda jagada ka rahvaga. Vajadused on seal suured, kuna rahvast on arvatavalt üle kahe miljoni. Meediast on sageli koosnud süüdistusi Iisraeli suunal, nagu nad ei lubaks, abisaadetisi kaasasse. See ei vasta tõele. Iisrael lubab saadetised viia abivajajatele. Seda pärast kontrolli läbimist, kus teakse kindlaks, et midagi keelatud sinna hulka pole peidetud. Parnadalat tagasi toimus insident, kus rahvas jooksis autode saabumisel tormi. Surma sai üle saja ja vigastusi mitu seda inimest. Esmalt süüdistati inimeste hukkumises Iisraeli. Asja uuriti põhjalikult ja tehti kindlaks, et Iisraeli käsi ei olnud hukkunute mängus. Juhtus see, et tuhanded inimesed rüselesid ja mitmed tallati selliselt jalge alla surnuks. Isegi USA juhtkend esitas esmas süüdistuse Iisraeli suunas. Seejärel otsustati abisaadetised viia õhukaudu, lastes need langevarjudega lennukitelt kaasasse. Ilmselt tekis probleem ühe langevarjuga, kuna ka pakki alla ja inimesi, kellest viis hukkus. Siiski saadeti selliselt mitmeid hädavajalike kaupu abivajajatele ja hoiti ära kõige raskem häda. Nüüd tuli Ameerika valitsus välja veel ühe plaaniga: otsustati ehitada kaasa rannikule ajutine sadama Kai, mille kaudu hakata sinna regulaarselt humanitaarabi viima. See ei ole küll otsekohene abi, kuna isegi ajutise sildumiskoha ehitamine võtab natuke aega. Neli laeva koos 100 sõjaväelasega lahkus USA Virginia osariigi väeosast, et toimetada varustus sadamaga ehituses kohale ja see paika panna. Arvatavalt kulub kuu aega materjali kohale viimiseks ja teine kuu sildumiskoha ehitamiseks. Seni tuleb abi viia vajata nii vanamoodi. Tegelikult pole ju Iisalis puudust laevade randumiskohtadest, samuti pole Iisrael teinud takistusi soovijatele, et abisaadet siin näiteks astoodi sadamast kaasasse viia, kui USA tuli välja uue plaaniga teha ajutine ka ei kaasa rannikule oli sellega kohe nõus ka Iisrael. Loomulikult ei jätanud saadetisse kontrollimist teiste hooleks. Ka need kontrollib Iisalise, selle skeemi puhul enne abisaadetiste väljavedu küpruselt. Oluline on vaid, et teroristidele ei viidaks enam relvega materjale, millest pomme teha, ega ka materjale, mida nad siiani on kasutanud tunnelite ja muude militaarsete rajatiste ehitamiseks. Eesmärki, abi viia elanikele selliselt, et teroristlik Hamas ei saaks seda kõrvaldada, ei ole lihtne täita. Ka toidu ja muu esmavajaliku vajaduspõhine jagamine tundub olevat keeruline, seda eriti olukorras, kus masse on juba jalge alla surnuks tallatud. Vaatamata kõigele on tänapäeva maailmast normiks, et abivajajad ei saa hätta jätta. Nii on ka araablastega kaasas. Neil aidatakse ellu jääda. Seoses islami usuliste pühakuu Ramadaniga toimuvad nende massilised kogunemised templi mäel, mis on tekitanud seal ja kogu Jerusalemmas plahvatusohtliku olukorra. Iisali valitsus otsustas, et nad erakordselt ei piira araablaste pääsu sinna. Iisali kodanikest araablastele anti päästempli mäele, Palestiina autonoomi aladel tulnud araablastel on vanuse piirang. mäele lubatakse mehi alates 35. eluaastast ja naisi alates 30. eluaastast. Pirangud põhinevad varasematel kogemustel. Äärmuslikud islamiõsu juhid on igal aastal kutsunud rahvast üles vägivaltsetele mässudele. Noored on osutunud neile kõige kergemaks saagiks. Mõtlemata tagajärgedel on suur osa neist kriitika vabalt oma vaimulike juhtide üleskutsetele ka järgnenud. Iisraeli politsei on suuremate rahvakogunemiste puhul alati tugevdanud oma jõudusid Jerusalemas. Vajadusel on toodud rahulikamatest osa osapolitseid pealinna. Mitmete suursündmuste pool on lisatud tuhandeid politseinike juba niigi suurele hulgale, kes teevad seal igapäevaselt oma tööd. Möödunud aastal hoidsid politseinikud Jerusalemas ära ligi 500 terroriakti. Tänavu on see arv järsult kasvanud. Juba esimese kahe ja poole kuu jooksul on ära hoitud 250 terroriteo 38 38. sünnakutest on olnud terroristliku hamasi korraldatud. 12 sünnaku puhul on räägitud eriti suure plaanidest. Politsei on nende vastaste operatsioonide käigus areteerinud 21 Ida-Jeruusalema elanikku. Ramadene ajal on Ida-Jeruusalemas araablaste linnaosades toimunud ka kokkupõrkeid noorte jõukude ja politseinika vahel. Möödunud teisi peal loopisid ründajad politseinike isetehtud lõhkeainete ja tulekeradega, hukkus kaks kurjategijat. Teises insidendis ründas politseinike 12-aastane Araabia noor, kes vastasseisus ka hukkus. Araabia terrorismi puhul on tunda, et kurjategijate iga on muutunud üha nooremaks. Selles võib järeldada, et noorte ideoloogiline töötlemine ja ajupesu laste ja koolides on mõjule pääsenud. Araabia keelsetes koolides on enamus õpikutest täis äärmuslikku juudivainuliku ideoloogiat. Seoses Amassi sõjaga Iisraeli vastu on vastasseis araablaste ja juutide vahel süvenenud kõikel Iisraelis, seda eriti piirkondades, kus kaks kogukonda puutuvad tihedalt kokku. Vaatamata kõigile neile probleemidele teatud piirkondades on Iisraeli turvajõud suutnud ära hoida terrorismi vohamise ja võidukäigu. Politsei on vastasseisudes jäänud selgelt peale, mis on tugevdanud nende positsiooni. Politsei piisav kohalolek ja kõigi Iisraeli turvajõudude selge üleolek terroristidest on loonud turvalise keskkonna tavakodanikele ja turistidele. Seda on eriti tunda ringi ringiliikudes. Vaatamata terrorinakute katsetuste sagenemisele ei pea tavakodanik Iisraelis nendele asjadele isegi mõtlema. Nad jätavad probleemidega tegelemise selleks loodud institutsioonide hooleks. Iislami püha, kuu ramadan kestab veel 8. aprillini. See on ka ajaks, mil Iisrael peab olema valmis kõrgendatud terrorismi ohuks. Sealt edasi peaks asjad minema tavalisesse rööbastesse, ehk politsei ei tohi valsust kaotada, kuid nende töökoormus langeb taas tavapärastesse piiridesse. Iisraeli minutid Te gusit saadet tiis oli Mina olen saati juht Peter Vusu. E